áttundi kafli Héraðs reynsun Það var eftir sólalag að ferðalangarnir komu loksins votir og þreyttir að brúna víni, en þá var vegurinn lokaður þeim. Á báðum brúarsporðum hafði verið sett upp stór gattallið og að hinum bakkanum sá að þeirra reist hafði verið nokkur hús, tveggja hæða með þröngum og köntuðum gluggum sem voru berir og deiflýstir Húsin voru sérlega drungaleg útlits og óhéransleg. Þeir lömdi og ytra hliðið og kölluðu en það lei langur tími án þess að þeim væri svarað. En þá var þeim til stórfurðu blásið í lúður og daufu ljósin í gluggónum slögt. Rött kallaðu myrkrinu. Hver er þar? Burt með ykkur, þeir fáu ekki engungu. Getið ekki að tilkynninguna? Engum hleyft inn milli sólalags og sólar uppkomu. Nei, hvernig eigum við að lesa einhverja tilkynningu í myrkriðinu, hrópaði Sómur til baka. Og ef við ætli að láta hoppíta hér að standa úti í blöita og þvílíkri nótt, þá skal ég bara rífa tilkynninguna neyður ef ég finna hana. Við það var glugga skellt aftur og hópur hoppíta með ljósker streyndu út úr húsinu minstra megin. Þeir opnuðu hlýðið á hennum brúasborðunum og sömur komu yfir brúna. Þegar þeir sáu ferðamennina vittust þ Komdu nú sæll, saði kátur þegar hann þekkti einn hoppítan. Þú ætla þó ekki að segja að þú þekki mér ekki, hoppi heiförður. Þú ættir þó að gera það því ég er engin annar en kátur brúnbukkur og ég vildi fá að vita hvað hér er á seyði og hvað buksveitungur eins og þú ert að gera hér. Þú varst áður vanur að gæta heiliðsins. Já, hjálpi mér, það er meistari kátur og engin annar og allur eins og búinn til bardaga, saði gamli hoppi. En hvað er þetta? Það heldur allir að þú væri döður. Þú ættir að hafa týnst í fornáskói eftir öllum verksum merkjum að dæma. Mikið er sjáði aftur og lífi eftir allt saman. ja hættu þá að góna á mig gegnum grindurnar og opnaðu hliðið, sagði Kátur. Mér þykir það leitt meistari Káratúkur, en við höfum okkar fyrirmæli. Hvers fyrirmæli eru það? Sjeffans upp í bakkabotni. Sjeffans? Hvaða sjeffa? Hvað er nú það? Áttu við að lotta eða hvað? spurði Fróði. Það ætli það ekki herra Baggi, en við megum aðeins nefna hann, séffan, nú á dögum. Er það virkilega? sagði Fróði. Jæja, eina bótina að hann notar þó ekki bakganafnið. En það verist vera komið tími til að fjölskyldan taki lurkin á húnum og setjan til réttar. Þá sló þögn og hoppítana hinum megin við hliðið. Þú ættir ekki að tala svona, sagði Eddera. Hann fréttir Og eða þú hátt, vekur upp stórliða séf hans. Þá skulum við líka vekja hans og hann gleymi því ekki, sagði Kátur. Ef þessi stórliði er einhver ribaldi, sem þessi dýrmætti séfi ykkar hefur ráðið til sín utan af önunum, þá er tíma til komin að við segjumónu til sindana. Hann stökk á baki og þegar hann sá tilkynninguna við ljósið frá ljóttunum, reyvan hana niður og kastaði hann yfir hliðið en hoppítarnir fyrir innan hörfuðu undan skeldir og hreyðu sig ekki til að opna hliðið Kondu með mér pípinn, sagði kátur Það þarf ekki nema tvo til Kátur og pípinn klifuruði yfir hliðið en hoppítarnir flýðu Aftur galdiði lúðra blástur og út stærra húsinu hægra megini byrtitt stór og lögralegur skuggi sem bar í ljósið í dyrunum Hvað er hér og segði? snördlaði ég honum þegar hann algaðist Hliðu brot, viljiðist næ En þá stænæmdist hann því að hann sá glampa á sverð. Keli Krækill, sagði Kátur, ef þú opnar ekki hlýðið innan tíu sekunda, skalt þið fá að erast þess. Ég set stál á þig ef þú ekki hlýðið mér samstundis. Og þegar þú hefur opnað hlýðið, skalt þið koma út um og aldrei snúa til baka. Þú ert ekkert annað en ribaldi og stigamæður. Keli Krækill gafst upp eins og lúpa, skopraði að hlýðinu og opnaði lásin. Fáðu mér svo lí en reypaldinn kauseldur að henda líklónum í hausináunum um leiðu hann sköst út í myrkrið. Þegar hann átti leið fram í hæstónum, sló einnverða til hans með hópnum og hæfði hann á hlaupónum. Hann vald út að með skrækjum út í myrkrið og síðan heyrðist aldrei meira til hans. Vel gert, Keli, sagði sómi og átti við hæstinn. við búnir að afkreiða stórilegan ykkar, sagði Kátur, og við skulumum setna hýtta séfan ykkar í fjöru. En fyrst í stað vantar okkur aneins taki yfir höfuðið fyrir nóttina og það sem þið hafið nú rifið blessaða brúarkrána og reyst þessa ömulegu kofa í staðin verði vist að koma ekkur þar fyrir Nei, því miður kátur, sagði Hoppi, það er ekki leifilegt Hvað er ekki leift? Að fólk fá að gista svona upp úr þurru eða gefa þeim auka mataskamt og allt slíkt, sagði Hoppi Hvað er eiginlega aðeikur hérna, sagði Kátur? Hefur verið eitthvað hallari hér eða h Ég held að það hefði verið gott sumar og uppskirðan í betra lægi. Já, þa múið segja það að það hefði verið gott í ári, sagði Hoppi. Við ræktum heil kynstur af allskins matvælum en vitum eiginlega ekki hvað af þeim verður. Ég býst við að það séu allir þessir sapnarar og deilarar, held ég, sem er á kreiki, alltaf að telli og mæla og flytja burt í byrðagemslur ríkisins. Þeir gera vist meira því að sapna en deila út og við sjáum aldrei neitt af því sem Nei, hættu nú alveg, saði Pípin og gispaði. Ég nenn ekki að vera að þrefa hér um þessa vittlesu í kvöld. Mjög líka með nóg nesti í pókum okkar. Fáuð okkur bara herbergi mér líkjuplási. Það er þá betra en mörg hólan sem við höfum mátt hafast við í. Hoppidónu með hliði vittist enn, um og ó. Aulúslega var ennverð að brjóta einhverja reglu eða aðra. En þeir gátu ekkert hamla þessum fjóru meistara ferðalöngum sem voru alvopnaðir og tverðir að auk þess ofinjulega stórir og kröftugir. Fróði skipaði maður læsa aftur hliðunum því að nú viltist honum eiga vel við að standa vörði hliðin ef allt væri fullt af ripöldum fyrir utan. Svo fóru félaginir fjóru inn í varðhús hoppítana og litur fara eins og vel um sig og þeir gátu vegginni voru auðir og ljótir eldstæri lítið og ónýtt og gaf lélegan eld í herbergjum og efrihæðinni stóðu raðir af hörðum bettum og öllum veggjum voru tilkynningar og listi yfir reglur pípin reyðar alla niður hér var engin bjór og sáralítill matur en með nestunum sem þur höfðu með sér og gáu jápil vörðunum að því fengu þér sæmilegan málsverð og svo braud pípin reglunum fjögur með því að kasta á eldin öllum dagskamti mor Jæja þá, gott væri nú að fá svolítinn reyk á meðan við segja okkur hvað hefur verið gerast á héraði, sagði hann. Nei, nú far engin reyklauf, svaraði Hoppi. Nefna kannski stórlegar séfans. Alla laupirðir eru uppurnar. Sagt er að heilu vagnfarmatinn hafi verið fluttir niður gamla veginn úf frá sunnfjórðingi og áfram yfir sarnvað. Það gerist víst fyrir áslóki fyrra rétt eftir að við hurfuð. Það hafi verið eitthvað um fluttninga áður þó ég minna m Þar var lotti að... Þeir, hobbi hefurður, hrópuðu margir hinna. Þú veist að það er banna að tala þannig. Sjeffin fréttir að því og við lendum allir í því. Hann fréttir ekkert, nema hér sé einhver sem kjæftar frá, hélt Hoppi áfram reyðilega. Jæja, jæja, jæja, sagði sómi. Nú er nóg komið. Ég vil ekki heyra meir. Við fáum engar almennilegar mótökur, engan bjór, engan reyk, ekkert, nema endálösa reglur og orka kjæfta ég sem hafði vonast til að geta tekið rólega þegar heim kæmi en hér þar greinilega verka að vinna og glýma við allskins vandamál komum okkur nú bara í hátinn og gleymu þessu til morguns en það kom brátt í ljós að séfin kunnið að abla sér frétta það voru víst rúmar 40 mílur frá brúnni að bakgabotni en með þér sváu svefni hinn að réttláttu hafði einhver sínilega senst leiðina hraðfari fróðu og vinnir hans áttu brátt eftir að kom uppaflega höfður ekkert ákveðið sig hvað er ætlið að gera heimkomnir voru kannski að hugsa um að skreppa fyrst saman yfir í krika og hvíla sig þar um sinn en nú þegar þeir sáu hvað var að segði ákváðið er að sterna beint til hoptúns daginn eftir lögður á stað eftir veginum og jöfnu brokki vindin hafði lægt en himunin var þungskíaður landi virtist eitthvað svo dapört og yfirgefið en það var hana einu sinni fyrsti nóvember og komnar veturnætur En hitt fannst þeim undanlegt, hver óvananlega margir eldar loguðu og mikill reykur gausu upp á mörgum stöðum allt í kringum þá. Sérstaklega var mikill reykjarmökkur sínilegur upp af skóarhorninu. Það kvöldaði og þeir nálguðist Mýratún þorpu í veginn um 22 mílur frá brúnni. Þar hugðustir taka sér náttból, reykadrömburinn í Mýratúni, hafði orð á sér fyrir að vera góð krá. En er þeir komu að austur mörgum þorpsins mættið þeim gyrðing með stóru skildi sem ástóð, lokaður vegur. Og að baki gyrðingar einn að stóð stór hópur lögvarða með kilfur í hendi og hanafjæðir í húfum og síndust þeir í senn hrókafullir og hrættir. Það er negilega að segja sagði fróði og virtist helstætla hlæja. Það er nú bara það sem það er, herra baki, sagði fóringi lögvarðana, sem var tvekkja hanafjæðara hoppíti Þeir eru handtæknir fyrir hliðbrot, niðurrif á reglum, árás og hliðverði, ólögmæta inngöngu, svefn hjeraspykingu án leyfis og að múta verði með mat. Og nokku fleira, spurði fróði. Þetta ætti nú að til að byrja með, sagði fóringin. Ég gæti þó bætt mörgum fleiri reglubrotum við, ef það viljið, sagði Sómi. A kallaði sjefann svívirðingar orðum að óskassa gefa honum að bólugrafin kjaftinn og finnasti lögverdir líta út og fá bjónar. Svona nú herrar mínir, nú er nóg komið. Sjefinn skipar svo fyrir að þið skuli koma með okkur án þess að veita mótspeinnu. Við ferum fyrst með ykkur til Árbakka þar sem við eigum að afenda ykkur mönnum sjefans. Og þar hann tekur máli ykkara fyrir, mun ykkur gefast tækifæri til varna. En ef þið viltu ekki þurfa að liggja lengur en þörf er á í lok hólonum, þá myndí ekki segja meira í ykkara sporum. Laugvörðunum til hrellingar fóru fróði og félagar hansa skelli hlæja. Þetta er nú það fáránlega þetta sem ég hef vitað, sagði Fróði. Ég fer hér um hvert sem ég sínist og hvenar sem ég sínist. Og það sem það vill nú svo vel til að við erum á leiðinni í Baggabot til að gegna vissum erindum, þá meiði vel verða samferða okkur það er ekkur guðu velkomið. Jæja, segjum það, herra Baggi, sagði lögvarðarfóringin og ítti grindunum til hliðar, en glemdu því samt ekki að ég handtók þig. Nei, það skal ég ekki gera, sagði Fróði. Ég skal því, en það má vera að ég fyrirgifu þér en nú ætlaði ég ekki að fara lengra í kvöld svo mér þætti væntum ef þið vildi fylgja mér til reka drömsins það get ég ekki herra baki kráun er lokuð en lögvararhúsið er hinum megin í þorpinu ég skal færa ykkur þangað þá það, sagði fróði farið þangað og við komum á eftir ykkur Somi mældi alla lögverðina út með augunum og fann einn sem hann þekkti Æ, komdu hingað rói smásmælir, kallaðan, með langar eiga við orð. Með kindalegri ögngótu til fóringjan sem síndist reyður án þess að, að skipta sér að því, dró smásmæli lögvarur sig út úr flokknum og gekk við hliðin á sóma sem hafði færið að bæki. Sjáðu nú til, hannakampur minn, sagði sómi. Þú ert nú innfættur hopptúningur og ættir að vera skinsamari en svo aftur að ferð fróða eða annað því líkt. Og hvaða kæftaði er þetta að lokað. Þeim hefur öllum verið lokað, sagði Rói. Sjeffin hefur bannað alla bjórdrykju í landinu. Þannig byrjaði að minsta kosti. En nú skils mér að það séu stórlegar hann sem hafa tekið allan bjórin undir sig. Og hann er heldur ekki hreyfina því að fólk séu ómikið að ferðast um, svo ef fólk vill eða þar nöðsynlega ferðast milli staða, þarf það að fara til einhvers hús útskýra hvaða erindi það eigi. Auð skulur ekki skammart ein fyrir eig að nokku þátt í svona vitlessu, sagði Sómi. Ég man ekki betur en að hann væri sjálfur unnaðir betur innan vekja krárinnar en utan. Og þegar þú gengdi lögvarðastarfinnu hérna áður fyrr, varstú alltaf að skreppa inn og út þótt þú værir vakt? Þá myndi ég líka helst vilja gera en þá Sómi ef ég gæti. Hann værti ekki svona harður við mig, hvað geti ég gert? Þú veist hvers vegna ég gekk í lögvarðun fyrir 7 árum, löngu áður en alltetta Hann gást með tækifæri til að vera runtinu og hitta fólk, heyra fréttir og geta verið þar sem bestu björin var að finna. En allt er nú orðið breytt. En þú getur hætti núna, það er bara að segja upp lögvarslunni, þegar hún er ekki lengur aðin mannsæmindi starf, sagði Sómi. Nei, það geti ég heldur ekki, því að það er bannað, sagði Hróði. Ef ég heiri oftar, það er bannað, sagði Sómi, þá verði ég bálreiður. Það þætti mér mjög leitt, sagði Rói, en svo lækkraði hann róminn að vísu væri það ágætt ef við getum allir orðið bálreiðir sameigilega þá væri kannski hægt að gera eitthvað en það er bara vest sómi með þessa menn þessa stórlega séfans hann sendi það út um allt og ef einhver af okkur smælingjönum ætlar að reyna spyrna á móti, þá hann bara dregin og kastaði í lokhólin þannig tókuði fyrst kveiti í klíning gamla viljálm kvítleg bæjarstjóra og síðan hafa margið verið teknir og upp á síkastir ferða líka stöð Nú eru þeir oft fannir að berja fangana Hvernig getur þá fengiðið til að starfa fyrir þá, sagði sóminn hegstlæður Hver sendiði hinga til Mýratúns á móti mér Enginn Við höfum bækistuð hér í stóra lögvarðarhúsinu á Mýratúni Við eru nú fyrsti herflokkur austfjörðungs Nú eru hundruð lögvarðar starfandi í heldina og þeir eru alltaf að ráða fleiri til að við halda öllum þessum nýju reglum Flestir eru í liðinu gegn vilja sínum en þó ekki allir Jáfnvel hér og hér að því fyrirfinnast náungar sem vilja raskast með anna fólk og þykist eitthvað miklir Og það sem verra er, þeir eru þó nokkrir sem leggja sig niður við að njóksna fyrir séfann og menn hans Já, og datt mér ekki hug og þannig hefur að fengi fréttur af okkur Já, stemmir, þó að við meginu ekki lengur nota bóðbyrathjónustuna til að koma brefum á milli Hafa þeir sett á fót svo kallaða og til þess að það væri milli ákveðina staða. Þannig kom einn hlaupari hinga senti gerkvöldi frá skorverpi með leini orsendingu og annar hjælt áfram með hana héran. Og svo kom önnur orsending til baka frá honum í kvöld með fyrir mælinum að þið eru strax handteknir. Það átti þó að flytja ykkur til árbakka en ekki kasta ykkur beint í lokólin. Sjeffinni virðist greinilega fyrst vilja ræða við ykkur Ætla að vera ekki framlægri þegar fróði hefur talað yfir hausamótunum á honum, saði sómi. Lögvarðarhúsið í Mýratúni var síst betra en brúarhúsið. Það var aðeins einnar hæðar en á því sömu þröngu og ferkunduðu gluggarnir. Það var hlaðið úr ljótum ljósum úrsteini, illa hlaðið. Inni var rætt og drungalegt og kvöldverður snættur af löngu og auðu borði sem ekki hafi verið skúrað í margar vikur. En maturinn var heldur ekki betri en hæfði umkverfinu. Ferðalángarnir voru því fegnastir að yfirgefa staðinn. Vegalindin til Árbakka var um áttjón mílur og þeir lögðu af staðklokkan tíu um morguninn. Þeir hefðu helst vilja leggja stað fyrr en töðu fyrir svo það færi taugarnar á lögvarðafóringjánum Vindurinn hafði snúist úr vestan í og það var farða kólna en stytt upp Það var heldur hlægilegur hópur sem yfirgaf þorpið þó að þeim fáu sem komu út til að fylgjast með fótaferð fangana væri ekki alveg ljóst hvort að var í að hlæja Einn í tilt lögvarða hafði verið fengið það hlutverk að ganga með fram fangonum en kátur skipaði þeim fylkja sér og ganga fremst eins og í skrúgöngu, meðan fróði og vinnir hans komu rýðandi fyrir aftan. Kátur, pípinn og sómi skemmtur sér konunglega, sitjandi og hestbæki, hlæjandi og masandi og syngjandi, meðan lögverðirnir þrömmuðu áfram og reyndu að gera sitt besta til að sínast alvarlegir og mikilvægir. En fróði aftur móti var þögull, og síndist dapur og hugsandi. Sá síðasti sem er fóru framhjá út úr þorpunu var stumparalegur karlskrökkur sem var að klippa limgerði. Hver skrampin, rópaði hann? Hver hefur nú hann tekið hvern? Tver af lögverðunum tóku sig strax út og stemdu vígaleigir að gamla manninum. Fóringi! hrópaði Káttur. Skipaði þínum önnum að halda sig í röðinni ef ég á ekki að taka í lurkin á þeim. Við hverla skipun frá fóringjánum sneru lögverðinir tveir sem voru hoppítar aftur fílulega inn í röðina. Jæja, drífuði ykkur nú úr spóránum, sagði Káttur, og eftir það sáu ferðalangarnin til þess að smáhesta þeirra færu nógu hratt til þess að þröngba lögverðánum úr spóránum eins hratt og þeir komust. Sólin braust fram úr skýjum og þrátt fyrir svalan vind urðir brátt lavmóðir og kóf sveittir. Við 3 fjórðungssteinn gáustir alveg upp. Þeir höfðu þá hlaupið 14 mílur með aðeins einni áningu á hádegi. Nú var klukkan orðin 3. Þeir voru ornir glór svangir og á kaflega fótssárir, svo þeir gátu ekki lengur haft við reiðmannanum. Jæja jæja. Þið komið þó bara þegar þið getið, sagði kátur. Við höldum áfram okkar striki. Bless, bless, hana kambur, kallaði sómi. Við býðum eftir ykkur fyrir utan græna drekann eða þú hefur ekki glemt hvar hann er og verið nú ekki að slóra á leiðinni. Þeir það rjóva handtöku, það er ólöglegt, sagði fóringin mæðulega og ég ber enga ábyrð á því. Ætli við brjótu nú ekki ímislið fleira, aðeins að gera því ábyrgan fyrir því öllu svaraði Pípin gangi ykkur vel þar langarnir reyðu áfram og þegar sól var farið að halla á himni yfir hvítu ásum langt í fjarska við vestur sjónrönd komuðir að árbakka þar sem áin breytti úr sér og þar bráðum fyrst reglulega í brún þetta voru heimahagar þeirra fróða og sóma og þeim var staðurinn kærari en allt annað í heiminum En nú komust þeir að því að mörg húsin sem þeiktu voru horfin. Sumvirtust hreinlega hafa verið brennt til ösku. Fallega hóluröð hoppítana á bakkanum, norðan við tjörnina var auð og alla litlu garskákirnar sem áður lágu fram á bakkana voru á kafi í íllgresi. Og það sem þó var þó verra að heil röð herfilega ljótra nýbygginga hafi verið reist á tjarnabakkanum við hopptúnsvegin. Þar hafðu yndistleg lindigöng áður staðið en nú hafðu trén öllverið höggvið niður. Og þegar þeir horfðu yfirkomnir af viðbjóði með veginum upp að bagabotni, sáu þeir þar í fjarska rísa háan strómp og upprónum hnykluðust heljar miklir kolsvartir reikjarbólstrar í kvölkirðinni. Sómi var í algjöru uppnámi. Ég fer beint þangað frá því minn, rópaði hann. Ég ver strax að komast að því hvað er að segiði. Ég verð að finna karlin minn. Vertu rólegur sómi, sagði kátur. Við þurfum fyrst að gera okkur grein fyrir hverju hér er að mæta. Þar óskup hátt við því að séfinn hafi kringu sig heilann hera ribböldum. Við ættum fyrst að finna einhverja sem gætu útskýrt fyrir okkur hvernig málin standa. En í árbakkaþorpi voru öll hús og holur rammi lokuð. Þar var engin til að taka móti þeim. Þeir undruðust mjög en brátt fengu þeir skýringu á því. Þegar er komið að græna drekunum, síðast á húsinu hopptúnsmegin, sem nú var líflaust og með brottnum rúðum, bráð þeim í brúna sjáðar eina sex stóra og ólögulega menn sem hölluðu sér upp að kráarvegnum. Þeir voru skáegðir og kvaplegir í framann. Þeir eru eins og kunningi kela krækils í bríi, sagði sómi. Eins og margir slíkir sem ég sá í Ísangerði, meldraði kátur. Rippaldar þessir voru með kylfur í klónum og kallhorn við belti, en voru öðruleiti óvopnaðir að því er best var séð. Þegar ferðalangarnir komu rýðandi eftir götunni, reysuð þeir frá vegnum, gengu þvert fyrir þá út á götuna og lokuðu leiðinni. Hvert á að fara, spurði Eitera, sem var stæstur og ílluglegastur af hópnum. Þessi vegur er lokaður ykkur, og hvar eru þessir dýrmæntu lögverðir? Þeir eru á leiðinni og koma eins fljótt og þeir geta, sagði Kátur. Þeir voru víst dálítið fótsárir. Við lofuðum að býða hér eftir þeim. Og fjandinn sjálfur, ég var að við þessu, sagði stóri ribaldin við hinna. Ég var að skarka við því að það þýtti ekkert að treysta þessum litlu bjánum. Við hefðum átt að senda einhverjum af okkar mönnum. Hvaða mun hefði það gert, má ég spyrja, sagði kátur. Við að vísa ekki vanir einhverjum röppulíð í landi okkar, en við vitum vel hvernig á að meðhöndla slíka. Röppulíð? Jæja, sagði maðurinn. Svo það er þessi tónnin í þér. Þú skatt nú heldur betur skipta um skræk, eða við skulum láta því gera það. Þið stuttlungar eru fannin að vera nokkuð upp á stöndu, upp á síkastið, en þið skulum nú ekki lengur treyst á góðm því að nú er skarki kominn og sjöfinn verður þá bara að gera það sem man segir honum. Og hvað ætti það að vera? spurði fróði hólátlega. Það þarf að vekja þetta landu upp af dóða og setja því lög og reglur, saði Rippaldinn, og það er einmitt það sem skarki ætlar að gera skurk í, og nú verður tekið miklu harðar á því eða eru með einhvern uppsteitt. Þið þurfi nefnilega starri sjöfa yfir ykkur, og hann skuliði líka fá... Áður en árið er liðið, ekki síst eða verða nú einhver vandræði. Þá skuluðið fá að læra sitt lítið á hverju, bölvaðar jarðrotturnar ykkar. Einmitt það, frólegt að heyra fyrirætlarnir ykkar, sagði fróði. Ég er nú einmitt að leiðin að hitta herra lotta og kannski þætti honum líka frólegt að heyra þær. Reibaldin flóð hæðnislega. Þessi lúpu lotti, hann meitt það þegar... Hafðu engar áhyggjur, hann geri bara það sem skarki segir honum, því að ef séfinn veldur okkur einhverjum andræðum, þá getum við bara skipt um hann. Svona einfalt er það. Og ef einhverjum stuttlungar er að reyna að reyðjast einhverstaðarinn, það sem þeirra er ekki óskað, þá getum við gert þá óskaðlega. Svona einfalt er það. Skilirðu það? Já, ég skil hvað þú meinar, sagði fróði. En gallin er bara að sáu að þið fylgist ekki með tímanum og hafið vist ekki fengið neinar fréttir af því sem hefur verið gerast. Mart hefur skeð síðan þið yfirgáfuð suðrið. Dagar ykkar og annara ribalta eru taldir. Myrkra turn er fallin og það er komi nýr konungur yfir Gondor. Ísangerði hefur verið lagt í eiði og háleitur höfðingi ykkar er ekkert nema beiningamæður í auðninni. Ég reyð fram á hann á veginum. Nú munu sendibúar konungs líka ríða óheft upp eftir grænuslóð en ekki lengur einhverjar bullur frá Ísangerði maðurinn glafti á hann og glotti beininga maður í öðninni skópskjaldi hann ó já er hann það groppaði og groppaði bara litli mont en það kemur ekki veg fyrir að við getum lifa góðu lífi þessu spekfeita smáríki þannig sem þið hafið alltaf lengi leiðið í leti og hann smelti saman gómum framan í fróða Sendi bóðar konungs, þetta gef ég nú fyrir þá. Þegar ég síði einhverð þeirra þá skal ég trúa því, Kanski. Nú var pípni nó bóðið. Hún var hugsað aftur til hátíðarinnar á gullbögsvöllum og hér kom þessi skáiði skratti og leiði sér að kalla sjálfan ringberan lítinn montana. Hann svifti aftur af svo og sverð hans blikaði og silfrið og safalin frá Gondor gljáði á honum þar sem hann reyð fram. Ég er sendibúði konungsins, sagði hann. Þú varst áðan að móðka einn nánasta vinu konungsins og einn hinn allra fræknasta kappa á vesturlöndum. Þú ert ekkert annað en fantur og fól. Krúftu nú neður þarna á miðjum veginum og bittu afsökunar eða ég keiri þennan tröllabana í þig. Sverðið blikaði í vestansólinni. Kátur og sómi drógu líka sverð úr slíðurum og komu nær á hestonum til að steðja pípinn. En fróði hreyfði sig ekki. En rippatarnir hörfuðu undan. Þeir höfðu verið nógu staffýruir í að ræða brísveitarbændur og bauðlast á ráðalösum hoppítum. Því komaðu þeim nú öldungis á óvart að mæta óttalösum hoppítum með bröðnum, björtum, sverðum og hörkulegum og svip. Og það var einhver tónni rödd hinna nýkomnu sem er höfðu ekki heyrt áður. Þeir stýpnuðu upp af skelfingu. Snöytiði burt, sagði kátur, og ef þið nokkur sinni ónáðu þetta þorp aftur, skulu Hoppidarnir þrýr þóguðs nær, og þá hefðu ripaldarnir fengið nóg. Þeir snerist á hæli og flýðu, hlupur sem fætir toguðu upp hopptúnsveginn en blésu í sífellu í hort á leirinni. Jæja, eitt er víst að við höfum ekki komið stundu og fljótt, sagði kátur. Ekki komið einum degi og fljótt, kannski og sent. Það minsta kosti til að bjarga lotta, sagði fróði. Vesalings strák bjálfin, mikið vorkinni í honum. Að bjarga lotta? Hvað meinarðu eiginlega? sagði Pípin. Ég hæfði nú heldur sagt að við ættum að farga honum Ég hrættur um að þú skiljir ekki hvenær þetta allt hangir saman pípinn mælti fróði Það hefur aldrei verið ætluð lotta að leiða þetta allt yfir sína. Auðvitað hefur hann verið illviljaður asni en nú er hann flæktur í hluti sem hann ræður ekkert við Þar eru ribbaldarnir sem öllu ráða þeir safna saman ræna og mistyrma þyr æða um og eyðileggja allt sínist í hans nafni. Og þá þurfu var ekki mikið lengur að gera við hans nafni. Hann er núna orðinn ekkert annað en fangi í baggabotni og ég bíst við hans sjálfur dauðr hættur. Við ættum að reyna að bjarga honum. "Ég er bara þrumulostinn," sagði pípinn. "Þetta ætlar nú að verða svo alfurðulegst í endi sem ég hefði geta ímynda mér á allri okkar ferðasögu. Að þurfa nú að fara að berjast við einhverri hálf orka og a ribbalda heima í sjálfu héræði til að bjarga Lotta bólugrafnar. Að berjast," sagði fróði, Já, það kann koma til þess, en viljið þið þá muna mig um eitt, að vega aldrei neittn hoppita, jæpil þóður hafi gengið í lið með hinnum, og takir eftir ekki einu sinni þá sem hafa fullkomlega gesta leppa þeirra, hvað þá hinnar sem aðeins hlýða skipunum af því að þeir eru rættir. Munið það að engin hoppiti hefur nokkur sinni banað öðrum vís vísvitandi á héraði og ég vil ekki innlega það núna, og það á helst ekki að drepa neittn ef hægt er að komast hjá því Haldið aftur af ykkur og beitið ekki vopnum fyrr en í lengstur lög. En ef eru margir þessi ribbaldar sagði Kátur. Verður varla hjá því komist að berjast. Þú bjargar korkje lottanni hér að eð fróu mín með því að sitja svona hjá hneyxlaður og sorgmættur. Nei, sagði Pípinn. Og það væri heldur ekki jafn auðvelt að hræða þá næst. Nú kom þetta þeim svo algulega í opna skjöldu. En því heyrðu hvernig er þeyttu lúðrana? Það þýrir sjálfsáttar fleiri ribbaldar eru einhver staðar nánd. Og þeir verða sjálfsátt jarværi ef þær eru fleiri saman. Ætli við ættum ekki að finna okkur ekkert skjól til að skríða í fyrir nóttina? Við erum líka aldrei nema fjórir, enda þótti sér um vopnaðir. Mér dettur nokkuð í hug, sagði Sómi. Eigum við ekki að skreppa til Þorleifs kotmanns niður á Suðurbraut? Hann var alltaf svo einarður karl, og hann á marga stráka sem allir voru góð mínir. Nei, sagði Kátur. Mér líst ekkert það að skríða í skjól. Það er einmið það sem fólk hefur verið að gera hérna og einmið það sem ripaldarnir ætlast til. Þá er bara að okkur með miklu liði umkringja okkur og drífa okkur út eða brenna okkur inni. Nei, við verðum að gera eitthvað kröftugra og það á stundinni. Gera hvað svo sem, sagði Pípinn. Vekja hér þeita herlúðurinn, sagði Kátur. Og það er nú á stundinni, vekja upp allt fólkið, þau hata þetta allsömul, þau skuluð sjá það. Atl lí nema kanskje einn eða tveir fantar og nokkrir fábjónar sem vilja gera sig merkilega en hafi ekki hugmynd um hvað er í rauninn á seiði. Gallinn við herasbúa er að þeir hafa lifa svo lengi í hagyndum að þeir hafi ekki hugmynd um hvernig þeir eiga að brægðast við þrýlikum voða. En nú vantar þau bara eina elsbítu og þeir fuðra upp. Men séf fánst að fá að kynnast þessu. En þeir mun nú vissulega að reyna troða á okkur og slökkva undir eins og elsbítuna okkar. Við höfum aðeins gammann tíma til stefnu. En þú, Sómi, getur hæglega reyðir heim á bæ Kótmans ef þú vilt. Hann er nú ábyggilega helsti hoppítin hér og mest í hans bunnið. Jæja, kom okkur þá bara í þetta. Fyrst ætla ég að blása í Róhanshorni mitt forna og leifið þeim að heyra tónli sem þeir hafa aldrei áður kynst. Þeir reyðu nú allir inn í mitt þorpið. Það sveigði Sómi út af aðalgötunni og leifti klártnum og þeysi reyði niður stíin sem lá sögur til búkars Kótmans. Hann hafði ekki langt farið þegar hann hefði skyndilega skær en horna blokstur gælla við um víðan heiminin. Langt í fjaska yfir hæðir og akra bergmálaði hann og svo gnýjandi var hljómurinn að sómi sjálfur var næstum snúin við til að hlýða kallinu. Hestur hans prjónaði og neggjaði. Nei áfram, vinurinn, áfram, æfti hann, en við snúum samt bráðum aftur til baka. Þá heyrði hann lúðranna breyta um tón, Og við hvað hergfæðning buksveitar svo himnatni skulfu. Vaknið, vaknið, ógn og eldur og óvinir, vaknið, ógn og óvinir. A baki sér heyrði sómi allsta rættklið og brak og hurðaskelli og fyrir framann hann kviknuðu ljós í rökkurinu, hundgá og hlaupandi fótatak hvað við. Áður en hann komst söður stíin á enda, mætti hann sjálfum þorleifi kvotmann í bónda og þremur svonum hans, yngri tolla, golla og bokka, sem komu hlaupandi í veg fyrir hann með aksir í höndum og lókuðu leið hans. Nei, þetta er engin í ripaldanna, herði sómi bóndanna segja. Þetta er bara hoppiti af stærðin að dæma, en í hvaða furðulegu múndyringu er hann? Hæð þú þarna, própað hann. Hver ertu og hvað gengur á? Ég er nú bara hann sómi, hann sómi gamban, ég er komin aftur. Kotmann bóndi færið sér varlega nær og starði gapandi á hann í rökkrinu. Já, hérna, própaði hann, röttin er þín og andlitið á þeir alveg eins og það var, sómi. En ég hefði farið framhjá þeir í göttunni á þess að þekka því í þessum búningi. Þú verist hafa verið í útlöndum. Við heldum að þú varir döður. Nei, það er ég sko ekki, sagði Somi, og heldur ekki hann fróði húsbóndi minn. Hann er nú kominn og vinir hans. Og það er nú einmið þeir sem eru með þessi læti, þeir eru að vekja hér að þið. Við ætlum að reynsa út alla þess að ribalta og séffan þeirra líka. Við erum einmitt að láta til skarar skríða núna. Frábært, frábært, hrópaði kvotmann bóndi hátt yfir sig. Mikið var, svo nú er komið að því. Og mig hefur klæjað í lófana gera eitthvað allt árið en fólk hefur verið svo trekk til. En ég hef líka orðið að taka tillit til þess að ég er með einn konu og rósu því að þessi ribaldar að eira engu. En komu nú piltar mínir, árbakki rís upp, við látum okkur ekki vanta. En hvar er konan þín og rósa? spurði sómi. Er ekki óvalegt að skilja þær eftir einar? Hann goggi minn er hjá þein. En þú getur vel farið og orðir þeim til íðs eða þú vilt, sagði kóðmann bóndi og brosti í kampinn. En svo hlupu hann og senir hans í áttina þorpinu. Sómereið allt hvað af tók upp að sveita bænum og þarna við ringlega dyrnar ofan við stóru þrebin sá hann konu bóndans og rósu standa og fyrir neðanvær gogga með heikvístl. Það er ég, rópaði sómi, þegar hann kom aðvífandi. Ég sómi gamban, svo farið nú ekki að stinga mig á hólgokki minn. En það gerir kannski ekkert til því að ég er í Brynju. Hann stökk á baki og kom askvarðandi upp þrebin. Gott kvald, frú Kotmann, sagði hann. Hæ, Rósa. Hæ, sómi, sagði Rósa. Hvar hefur verið? Þeir sögðu þú værir döður, en ég hef alltaf verð að búast við þér síðan í vor. Þú er ekki aft verið að flýta þér. Kanski ekki, sagði Somi og vissi ekki hverju hann ætti til að svara. En nú er ég þó að flýta mér. Við erum að gera upp reikningana við þessa ryppalda og ég var strax að snúa aftur til fróða en mér dætti í huga líta sem snöggvast til ykkar og sjá hvernig þið hefðu það. Við höfum það bara ágætt þakkaði fyrir, sagði konan. Eða rétt er sagt, við hefðum það ágætt ef ekki væru allir þessir rækallans ryppaldar. Já komtu þér þá strax að stað, sagði Rósa. Þú sem hefur verið að snúast í kringum fróða allan hinn tíma, ætlar að yfirgefa hann nú þegar mestu ríður. Nú var sóma alveg nóu boðið. Hann þurfti annað hvort heila viku eða enka til að svara þenna. Hann snýrist á hæli og stökk á bakhestinum. En þegar hann varum að bila slá í hann, kom Rósa hlaupandi niður þrepinn. "Hvað fístu æðislægur sómi," sagði hún. "Farðu nú, en farðu varlega og komtu aftur strax og þú ert ganga frá þegar sómi kom aftur nýr í þorpið mátti sjá að það hafði allt verið vakið upp af drunga fyrr utan auðvitað ótal stráka hafði meira en hundra fullotnir hoppítar sapnast saman með öxum og sleggjum sveðjum og kilfum og fáunir meira síðan með veiðibóga og enn voru menn að streyma að frá sveitabæjunum í grennt nokkrir þorsbúar hafðu kveikt upp stóran eld á götunni til að lífga upp á samkomuna en þó líka einfaldið að því að það var bannað. Aðrir unnu af að því undir stjórn Káts að setja upp vegatálma á báðum þorpsendum. Þeir lögverðirnir sem höfðu verið á leiðinni frá Mýrartúni komu að neðri tálmánum, urðu þeir þrumulosnir, en strax svo þeir höfðu átta sig á hvað var að gerast, tóku flestir þeirra af sér hanafjæðrinnar og gengu til liðis við uppreisnarmenn. En nokkrir núskrustu þó burt. Sómi kom koma fróða og vinum sínum við eldinn þar sem þeir voru að tala við Tolla Kotman en hópur aðdáunda af árbakka stóðu í kring og störðu áðá. Já, hver er þá næsti leikurinn, spurði Kótmann bóndi. Ekki gott að segja, svaraði Fróði. Fyrir við vitum meira. Hvað eru þeir til dæmis margir þessi ribaldar? Það er nú erfitt að segja, sagði Kótmann. Þeir eru alltaf á ferð og flugi. Stundum er þeir fimmtíu saman í skálónum við hopptúnsveg, en þeir eru líka alltaf að fara í leiðangra til að stela eða sapna, eins og þeir kallaða það En sjaldan er þeir færri en tveir tugir í kringum séfann eins og þeir kalla hann. Hann hefur aðsetur í bakkabotni eða hafði. Hann er nú hættur að fara mikið út í garði núna. Sætt að segja hefur engin séðan í eina eða tvær vikur en stórliðarnir hleypa engum inn en þeir eru þó ekki aðeins í hopptúni, sagði Pípinn. Nei, byttu fyrir þér, sagði Kotman. þeir eru allstaðar. Þannig er væn kippaðum suður í langabotni og við sarnmað að því er mér skilst og fleiri í leinum upp í skóarhórni og þeir hefa reyst sér braggabúðir vestur á vegamótum. Og svo eru þeir auðvitað í lókólum eins og þeir kallaða, það er í gömlu geimslugöngunum í stóru gruf, sem er hafa gert að fangir fyrir alla þá sem þú er að standa upp í hárin á þeim. Þó myndi ég ætla á að þeir séu ekki fleiri en svo sem 300 á öllu héraði og má vera að þeir séu farri. Við getum að hæglega ráðu við þá ef við bara stöndum saman. Eru þeir vopnaðir? spurði Kátur. Þeir hafa svipur, nýfa og kilfur sem dugaði um til íllvirkjana. Önnur vopn hafa ekki sést á lofti enn sem komið er, sagði Kótmann. En ég þykist vissum að þeir ráði líka yfir öðrum vopnabúnaði ef kæmi til átaka. Jú, þeir hafa þó að minsta kosti bóga, þeir hefa skotið einn eða tvo hoppita. Þarna sérðu fróði, sagði Kátur. Ég vissi alltaf að við myndum þurfa að beita vopnum, og það voru þá þeir sem byrjuðu drápinn. Ekki er það nú alls kosta rétt, sagði Kótmann, að minsta kosti ekki þessi örfaskot. Þar voru það tókarnir sem byrjuðu. Sjáðu til, herra förungur, pappiðinn hefur nú til að byrja með aldrei verið nétt sérlega hrifin af honum Lotta og hann leta bara vita að ef einhver ætti að vera sjæffi yfir héraði, hann skildið að vera hinn réttkjörni fylkir. en engin ungur gropp hanni. Þegar Lotti sendi stórlega til að taka í lurgin á honum, hafðu þeir ekkert upp úr því. Því að tókarnir eru svo vel settir að þeir búa í þessum djúbu hólum í grænhólum, Svo sem í stóru, smjálum og víðar, og að ripaldarnir ná ekki til þeirra, þeir þvolaðiðum heldur ekki að vera riðjast inn á þeirra land, eðir komaðhangað fara tókarnir bara á veiðar. Þannig skutu tókarnir þrjáðeira fyrir röplu og rán. Eftir það urðu ripaldarnir harðari í horn að taka, og þeir hafa nú stranga vargæslu utan um alla tókasveit. Engin færa faraðhangað inn í út. Húrra fyrir tókarnum, hrópaði Pípinn. En vonandi verður einhver leið til að komast inn til þeirra, því að ég ætla að skreppa söður að smjálum. Hver vill koma með mér til tókabyrkis? Pípin reið á stað ásand, hálrið tilt ungra manna. Síðu ykkur fljótt aftur, própaði hann. Þetta er nokki nema fjórtón mílna vega leynd yfir vellina. Ég skal koma aftur með heilan her tóka á morgun. Og kátur kvattið á með lúðra þitt þegar þið reyðu út í nóttina. En allir hópurinn rak upp fagnaðar óp. Þær er alveg sama hvað þú segir málti fróði við alla sem stóðu hjá honum ég vil engar blóðsútthyllingar á héraði þá má ekki heldur drepa ribbalda nema hjá því verði ekki komist til varnar gegn því að er meiði hobbíta allt í lagi sagði kátur en nú meigum við vænta þess að ruslaralíðurinn frá hoftúni fari straúa aftur og ég hef ekki trú á því að er séi að koma til að semja um eitt eða neitt við skulum fyrst reyna að meðhandla þá mildilega en við verðum vera búnir undir það versta Ég hef mínar hugmyndur um hvernig eigi að taka á móti þeim. Ágætt, sagði fróði, þú annars táun um það. Rétt í því komu nokkrir hoppítar sem sendir höfðu verið í áttinu hopptúni hlaupandi til baka. Þeir eru á leiðinni, sagðu þeir, tuttugu eða fleiri. En tveir skildu sig út og heldur vestur á bógin út úr bænum. Já, sjálfsagt til vegamóta, sagði kótmann, að sækja liðsöka, það eru 15 mílur hvor að leið. Við þurfum ekki að hafa áhyggjur á því í bíli. Kátur flýtti sér nú að skepa mönnum fyrir. Kótmann bóndi rutt í strætið og skepaði öllum að fara inn í hús, nema fullótnum hoppítum sem höfðu einhver tiltæk vopn. Þeir þurftu ekki lengi að býða. Brátt heyrði þeir háreisti og þungt fótatakk. Heill herflokkur ribbalda kom rambandi niður veginn. Þegar þeir sáu fyrsta vegartálmann fóru þeir að hlæja háðslega. Þeim kom ekki til hugar að í þessu smáríki fyrirfindist neitt sem dyrðist að veita tuttugu þeirra saman neina mótstöðu. Hoppítarnir opnuðu tálmann og veiku til hliðar. Þakka ekkur fyrir, sögðu mennirnir háðslega, og nú skuluðu þið hlaupa heim til ykkar í háttinn. Árann þið verði flengdir, svo komuðu þeir lengri eftir götunni og hrópuðu. Slökkvi ljósin, komuðu ykkur inn og haldiðu ykkur innandýra eða við skulum taka svo sem fimmtíu ykkar og læsa inn í lokkólinu í heilt ár, snöytið inn! Sjeffin fyrir að missa stjórn á skapi sínu! Enginn tók minsta mark á fyrirmælin þeirra, en meðan reypaldarnir ruddust fram eftir götunni, kom fólk hljóðlega aftan að þeim, nálgaðist og fylgdi þeim eftir. Þegar reypaldarnir komuði eldunum, sáu þeir ekki annan en hvort mann standandi þar alinnan við logana og elja sér á höndum. Hver er þú? Og hvað ertu að gera, spurði fóringir yppaldanna, hvort bondi leit upp sílalega og svaraði sinnlega. Ég ætlaði einmitt að spyrja ykkur þeirra spurningar, því eigi ekki heima hér og við viljum ykkur ekki. Jæja, sá þá munurinn að við viljum þig, sagði fóringin. Við viljum þig, grípu hann fjallega, sendi hann í lokólin, kennu hann að vera ekki að brúka kjaft. Hermennirnir tóku eitt skref fram á við, en snar stöðuðust svo upphófst margrætaður kliður allt í kringu þá og skyndilega urður þess varis að kvotmann bóndi stóð ekki einn. Þeir voru umgrindir. Í skilum myrkursins allt í kringum bálið stóð hringur hoppita sem hafðu komið fram úr skuggarnum. Þeir voru narið 200 og allir vopnaðir. Kátur steg fram. Við hittumst hérna rétt áðan, saði hann við fóringjan, og ég varaði þig við að snúa ekki hingað aftur. Ég endur teka aðvörun mína, þú stendur þarna í ljósinu og örvar margra bógliða eru spenntir á þig. Ef þú nú hreyfir við þessum bónda eða nokkrum öðrum minsta fingri, verður þú tafanlaust skotin. Legðu niður öll þín vopn. Fóringin leyti kringum sig. Hann hafi gengið í gildru. En nú var hann ekki eins hrættur, ekki nú þegar hann hafi tuttu fjelað til að styga sig. Hann þekti hoppítina heldur ekki rétt til að skilja hættuna að fávísi ákvaðan að berjast. Hann hélt að það erði öðveld að brjótast út. Leggi því á félagar, rópaði hann, að látum þá fá það. Hann þusti fram móti ringnu með langa sveðju í annari hendi og kilfu í hinni að hlaði að brjótast út til baka í áttinað hopptúni. Hann beinti þjórsnalegu höggi til káts sem varnaði honum vegarins, en samstundis fjalla niður döður og stóði í honum fjórar örvar. Hinnir þurftu ekki meira, þeir gugnuðu. Þeir voru allir afopnaðir síðan bundnir saman og farið með þá ég tóman kofa sem þeir höfðu sjálfi reist. Þar voru þeir fjötræðir ramlega á höndum og fótum, læstir inni og verður settur á. Hræðið af fóringið þeirra var dreigiburt og huslaði einhvers staðar. Þetta er næstum á öðveld þegar til kemur, sagði kótmann. Ég sagði líka að við getum öðveldlega ráði við þá. Okkur vantaði bara kalli Þú komst hingað sannalega rétt á augnablikinu, herra Kátur. Ekki er björnin ennþá unnin, saði Kátur. Hafir þú áðan gerti að réttar hugmyndur um fjölda þeirra, þá höfum við ekki enn afgreitt nema tíund þeirra. Enn er myrt af nóttu og ég held að næstu aðgerðir verði að býða til morguns. Þá skulum við fara á að heimsækja þennan séffa. Fyrir ekki gera það strax, saði Somi. Klukkan er nú ekki nema sex. Og ég vil finna karlin minn. Veistu hvernig hann hefur það, kótmann? Honum líður ekki á vel og heldur ekki á illasómi, sagði bóndin. Best var að þeir upp allan skjóðustíð, það var mikið áfatt fyrir hann. Hann býr nú í einu af nýju húsanum sem menn séf hans reistu, var meðan þeir enn gerðu eitthvað annað en brenna og stela, það er ekki nema um mílu frá bæjarmörkum árbakka. En hann kemur og heimsæki mig þegar hann getur og mér sýnist nú að hann fái meira að geta en sumir fátaklingarnir. Það er auðvitað móti reglánum. Ég vildi lofa hann að búa hjá mér, en það var ekki leift. Þakka þér kærlega fyrir umhyggjuna, herra kótmann, ég skal aldrei gleyma því, sagði sómi. En mér langa til að finna hann. Þessi séfi og þessi skarki sem þeir tala um getur funduð upp á einhverjum skotlanum áður en morgun rís. Ja Sómi, sagði Kótmann, farðu þá og veldu þér einnið að tóa fylgdarmenn og farðu og sækið hann og komið svo meðan heim til mín. Þið getur komist framhjá gamla þorpunni hopptúni handan árinar. Hann Gólliminn getur vísaði leiðina. Sómið fór af stað. Kátur skipaði útsýnismönnum allt í kringum þorpið og setti verði við vegartálmana um nóttina. Svo fór hann á sann fróða heim til Kótmann spónda. Þar settust þeir með fjölskyldunni kringum eldúsborðið og Kótmanns fólki spurði nokkura kurtusleira spurninga um ferðið þeirra út í heimi, en hlustaði varla á svörin, þau voru alltaf uppnuminn af því sem var að gerast heima og héraði. Þa byrjaði allt með honum bólugrafna lotta eins og við köllumann, sagði Kótmann bondi. Það mátti eiginlega segja það byrjaði strax og þú varst farin. Þá kom ég ljós að sá bólugrafni hafði heldur en ekki undarlegar hugmyndir. Hann veldi helst komast yfir og egnast allt og síðan byrja hann að skipa fólki fyrir harður hendi. Það kom brátt í ljós að hann átti meiri fjármunni en holt var og var þó alltaf útspýttur að krækja sér í meira. Þó okkur væri það höli leyndadómur hvaðan hann hafði alla þessa peninga. Hann sölsaði undi sér millur og brugghús og krár og bóndabægi og laufekrur. Svo verið sem hann hafi þegar verið búin að kaupa milluna hans lepps, áður en hann tók við bakkabotni. Sjálfsagt stóð hann á gömlum mergi miklum egnum í sunnfjörðungi sem hann hafði ert frá föður sínum. Og svo hefur líka komið í ljósa að hann var strax færin að selja mikið að besta löfinu úr landi og það hafði hann vist yfkað í heilt ár eða tvö. En um síðustu áramót fór hann að selja allt mögulegt úr landi, ekki aðeins löf, heldur allskins efni og matvæli. Það fóru að verða vöruskortur og vetrun að falla að. Fólk var nú búið að fá nóga á honum en hann hafði svar við því. Þá fóru að byrtast utan að heilmargin menn, mest allskinsir ribaldar, akandi á stórum vagnum, sumir til að annast vöruflutningana, suður á bóginn, en aðri til að setjast hér að. Þeim fjölgaði sí og æg. Og áður en við var litið höfður dreift sér um allt hérad og þeir byrjuðu að öllum fórspurðum að högfa tré og grafa og reisa reysa sér brakka og hús hvar sem þeim síndist. Í fyrstu greiti sá bólugrafni fólki skadabætur fyrir varning og skemmtir, en svo hættu þeir að hafa fyrir því og fóru að taka bótalaust hvað sem þeim sínist. Þá kom til átaka en allt og máttlösra. Vilhjálmur gamli bæjarstjóri fóru upp í bagabotn til að mótmæla en hann komst aldrei svo langt. Rippaldanni lögðu hendur á hann, greipu hann, læstu hann er í Svartholi að stóru gröf og þar situr hann enn. Og eftir það var engin bæjastjóri lengur og sá bólugræfni fór þá að kalla sig Sjeffa lögvarðanna eða einfaldlega Sjeffa og haga sér sem honum sjálfum síndist og ef einhver steytti görn eins og þeir kölluðu það fór hann sömu leið og vilhjálmur. Panning brá öllu frá illu til hins verra. Þá urðu reiklauf ófáanleg nema fyrir mennina og séfinn vildi heldur ekki að neitt fengi bjór nema hans menn svo hann lokaðu öllum krám og það varð skortur á öllum nema reglugerðum og bönnum. Maður var að fela allt sem maður átti, hvern smábita, þegar deilarnir óðu um og söpnuðu öllu saman til réttlátrar útdeilingar sem þýtti að þeir hrifsuðu það en við fengum ekkert nema leifallan frá þeim sem átti sækja í ruslatunnu lögvarðarhúsana en maður hafði list á þeim. Allt verða þá nógu slæmt. En síðan skarki kom hefur þó kastað tólfonum og allt farið á verri veg svo það er reynasta hörmung. Hver er þessi skarki? spurði Kátur. Ég heyrði einn rippaldana tala um hann. Hann er vesti rippaldina þeim öllum af því er virðist, svaraði Kotmann. Það var nú á uppskýru tímánum í Lókseftumber að ég held, sem við fréttum fyrst af honum. Þeim höfum aldrei fengið að sjá hann, en hann situr nú í baggabotni og verðist vera hinn eiginlega í séfi eftir öllu að dæma. Allir rippaldarnir gera hvað sem hann skipaði um og allar hans fyrirskipanir ganga út á það að höggva, brenna, rústa og nú á að fara að drepa. Það er ekki einu sinni negin heimskuleg skynsemi í þessu. Þeir högfa neður trén og láta bólin bara líkja þar eins og ráfiði, þeir brenna húsin og byggja enginn í staðin. Tökum til dæmis milluna hann slepps, sá bólugrafni brautana neður að grunni, næstu strax eftir hann flutti í bagabott, skalla hann til heilu hópan af skýtlu mönnum til að reisa miklu stærri millu og fylla hann af tannhjólum og allskonar útlendum tilfæringum. Sá eini sem er ánæður með þennan fárónleika er hann lúði leppur og nú gerir hann sig ánæður með það hlutverk að reynsa hjólin fyrir mennina þar sem faðir hans áður var sjálfur malarin og sinn eigin húsbóndi. Það var ætlum þess bólugrafna að taka upp fullkomnar í tækni til að mala og mala meira og raðar eða svo sagði hann og svo laðan undir sig fleiri millur eins svo hanna. En það þarf að hafa korn áður en maður byrjar að mala og það var ekkert meira fyrir nýju milluna að gera en þá gömlu. En síðan skarki kom, hafa þeir stein hægt að mala nokkuð korn. En nú hafa þeir tekið upp að vera alltaf að hamra eitthvað og lemja og sleppa út reykjarbólsturum og skítalikt. Svo nú er engin friðu lengur, ekki einu sinni að næturlægi í hopptúni. Og þeir er auysa út óþveranum eins og þeir gerir það af ásettu ráði. Þeir eru þegar búinir að menga alla læri ána þarfir neðan og fórinn færist niður eftir henni í áttina að brúnavíninu. Hafið þeir ætlað að umbreyta hér að því eiði mörg, þá eru þeir á góðri leið með að ná þí markmiði. En nú trúi ég því varla lengur að fýbliðan bólugrafni standi á bak við allt þetta. Það er þessi skarki, held ég. Það er alveg rétt, tók yngri tolli fram í. Hugsirku bara þeir tóku jæfnil mömmu hans bólugrafna hanna lóbelíu, en honum þótti alltjent væntum þó engum öðrun þætti það. Sumir hopptúnungarnir sáu það Hún kom neyður stíginn með gömlu rigningahlífina sína, nokkri ribaldar voru þá að leiðinni uppöftir með stóran magn. Hvert eru þið að flækjast, segir hún. Upp í bakgabott, segja þeir. Hvað gera, segir hún, að reisa nokkra bragga fyrir skarka, segja þeir. Hver leiði það, segir hún. Skarki, segja þeir, svo komdu þið út af veginn gamla nöldurskjóða. Ég skal láta skarka tala yfir hausamótunum á ykkur, þið skítugu þjóvóttu ribaldar, segir hún, og æður upp á hólinn með regnuna lífina sína og ætla að ráðast inn til sjálfs þess aðsta sem var meira en töföld hæð hennar. Svo þeir gripu hana. Þeir dróa hana yfir í lókólinn og það konu og hennar aldri. Þeir hafa tekið aðra sem við sjáum meira eftir, en því er ekki að neita að hún lóbeli í þó meiri kerk en flestir aðrir. Og nú gerist það í meðjum klíðum að sómi kom til baka og tóð sér inn í mitt samtal og hafði karlinsinn með sér. Gamli gamban síndist ekki mikið hafa elst. Nefna hérninni hafði hrakað. Gott er kvöldir herra baki, sagði hann. Gleðilegt er að henta þig úr helju, en ég verð þú að skúta þig á nokkurn meg ef ég máti arfur tala. Þú hefur betur aldrei selt bakabott, eins og ég lagði við rátt til. Það var upphafið af öllum vorum óförum. Því að þá meðan þú list makkaðið þig í útlendum og eltir alla þess að surti um fjöll og rinda, samkvæmt því sem sómi segi mér, þó hann hafi eigi getað gert mér skiljanlegt út á hvað svo eltingalegur gekk, þá fóru þessi fjandar að grafa upp allan skjóðustíð og eigðilögðu allar töflunna mínar. Æ, hvað það var leitt, herra, gamban, sagði fróði, en nú er ég komin heim aftur og ég skal gera allt hvað ég get til að koma því aftur í samt lag, svo þú fáir aftur þinn Já, ekki gastur fegura að orði komist, sagði Karlin, og það veri ég að segja að herra fróði Baggi hefur alltaf verið sami heiðurs- og ljúflingshoppítin. Mér er alveg sama hvað segja má um suma aðra með því nafni afsakin mig. Og ég vona að hann sómi minn hafi hægða sér skikkanlega og orðið að einhverju liði. Hvortan var það, liði herra gamban, mælti fróði, það er nú hvorki meira hann í minna en svo, hvort sem þú trúiði eða ekki, að hann sómi sonuðinn er orðin einn hinn frægasti kappi í öllum heimi og hafi verið orðir ótal söngvar og kvíður um hetið á hans allt frá hafi og handan um mikla fljótið. Sómi blóð roðnaði við allt þetta hól en þakkláttur var fróða því að nú sá hann blík í augum rósu og hún horfi brósandi til hans. Maður trúið því nú mátunlega, sagði Karlin, en heitt má sjá að hann hefur verið að flánsast utan í einhverju útlendinga. Hvað hefur hann til dæmis gert af peysinu sinni sem hann var í þegar hann lagði af stað? Ég hef nú lítið hrifin að því að klæða í eitthvert járnadrasl, hvað sem það fer vel eða ekki? Allt heimilis fólk Kotmans bónda og gestir hans voru snemma á fótum með morguninn. Ekki höfður orðið neins varir um nóttina, en vita mátti að eitthvað skærist í otta áður en langt liði á dægin. Svo verðist þá sem ekki hafi verið fleiri ribaldar í bakkabóðni, sagði Kotman, en víst líður ekki á löngu, áður en við fáum alla fandana frá vegamótum yfir okkur. Eftir morgunverðin kom sendibóði rýðandi frá tókasveit. Hann var alveg upptendraður. Fylkirinn hefur rópað hergfött um allt landið, sagði hann, og fréttinnar berast út eins og eldur í sinnu. Rippaldarnir sem lókuðu af sveitin okkar eru flúnir suður á bóginn þeir sem sluppu lifandi. Fylkirinn veitti þeim eftirför til að koma í vef fyrir að þessir þrjótar getist núið til baka, en hann sendir herra förung með öllu tiltæku liði, en næstu fréttir voru ekki eins upparvandi. Kátur sem hafi verið á ferli alla nóttina kom rýðandi um klukkan tíu. Stór fantaflokkur er nú aðeins fjórar mílur í burtu, sagði hann. Þeir koma frá vegamótum, en fjöldi annara ribalta sem lékur lausum halla hafa bæst við í hópinn á leiðinni. Þeir eru sjálfsagt orðnur um hundra talsins og þeir brenna allt og eira engu sem á vegi er að verður. Fjandin hafið á. Já, há, þessir koma ekki neitt til að semja, þeir koma bara til að drepa eðir geta, sagði Kótmann bóndi. Ef liðsöki tókana verður ekki komin hingað undan þeim, eigum við einskis annars úrkosta en skríða í launnsáttur og skjóta áða á veflu löst. Við komast ekki hjá því að berjast, áður en ef líkur, herra fróði. En tókarnir urðu fyrir til. Skyndilega komu þeir gangandi um hundrað saman frá tókabirgi og úr grænhólasveit með pípinn í farabróti. Nú hafði kátur nægilegt hugtjart hoppitalið til að mæta rypildunum. Njósnarar færiðar fréttir að reypaldarnir hefðu nú skipað sér í þetta göngufylkingu. Þeir vissu nú að allt landið hafði risið uppgegn þeim og auðljóst væri að þeir ætlið að bæla uppreisnina neður með hörku og þá beinduðu þeir liði sínu að upphafstafnum árbakka. En hversu mingil ógn sem stafaði aðeim vittust þeir ekki vera undir stjórn eins fóringja sem neitt kynni til hernaðar. Þeir komu arkandi eftir veginum á nokkura varðorástafana, kátur fyrir. Reifaldarnir komi eftir aðalþjóðveginum og áðeins að doka nokku við beigðu þér inn á árbakkavegin sem lá upp á við gegnum skoru milli hárabakka og með limgerði til bækja hliða. Þeir komi nú fyrir beigju um 200 metra frá aðalveginum þá blasti við þeim hár vegartálmi hlaðin úr gömlum kerrum og heifagnum sem hafi verið kvólt. Við það staðnæmdist fylkingin. Á sama tíma eruð þeir þess varir að limgerðin á báðar hendur, rétt ofan við hausana á þeim, voru morandi af hoppítum. Og ein sáu þeir að fyrir aftan þá voru fleiri hoppítar sem nú íttu fleiri vagnum er höfðu verið faldir til hliðar, neður í skoruna, mynduðu varnarvegg með þeim og lokuðu þann í leiðinni til baka. Rött kallaði til þeirra að ofan. Þetta gekk bara vel hjá ykkur, þið genguðu í gildru, sagði kátur. Eins fór fyrir félugum ykkar frá hopptúni. Eitt er að drápu við og hennir eru fangar. Leggi nú strax niður vopnin. Gangi síðan aftur á bak tuttugus gref og, og setjist niður. Hver sem reynir að brjótast út úr herkvinni verður skotin. En þessa ribalta var nú ekki hægt að yfirbuga með svo einföldum hætti. Og nokkrið er að ætluð vísu að hlýða en aðrir hindruðu þá í því þegar í stað. Um tuttugusn eru við og réðust á aftari vagn Sex voru skottnir en hinnum tókst að brjótast út og drápið tvo hobbýta en dreifðu sér svo í áttina til skóarhorts. Tveri viðbót voru fældir á hlaupónum. Kátur sendi hátur lúðurmerki og hún var svarað úr fjaska. Þeir mun ekki komast langt, sagði Pípin. Allt landi er fullt af veiðiglöðum hobbýtum. Hinnir sem eftir voru í gildrunni, eitthvað um áttatíu talsins, reyndu líka að brjótast yfir varnarveginn eða upp yfir limgerðin og hoppítarnir komust ekki hjá að skjóta marga eða högvaða um þau öxum. En nokkri þeirra sterkustu og ofsafengnustu komust út vestanmegin og réðust af krafti á óvinni sína. Þeir hugsuðu minna um að komast undan en að drepa. Þar fjallu nokkri hoppítar og hinnin voru að því komnir að hörfa, þegar kátur og pípinn sem verið höfðu östanmegin komu yfir og réðust á ripaldanna kátur sjálfur vó vófóringjan skáegða skeppnu sem myndi helst á stóran orka. Svo stýrði hann hobbítaliðinu og innikróaði þá sem eftir voru af reypeldónum í stórum hringbógliða. Loks var þetta allt afstæðið. Um 70 reypaldana lágu þar döyðir og víveilinum og um tilt haði verið handtekinn. 19 hobbítar höfðu fallið og um 30 sæst. Döyðu reypeldónum var hent upp á vagna og eki með þá í gamla sandgrifju þar sem þið voru hustlaðir í orustu grefjunni eins og hún var síðar kölluð. Hinir föllu hoppítara voru lagðir í sameinlega gröf í hæðarbrekkunni og síðar var stór minnisvari reistur þar og fagur garður rektaður í kring. Þannig lauk orustunni við árbakka árið 1419, síðustu orustunni sem háðu var í heraði og einu orustunni þar síðan barist var á grænum öllum lengst upp í norðfjörðungi árið 1447. Órusta þessi var svo mikilvæg að þó hún sem betur fyrr kostað ekki mörg hoppita líf, þá fekk hún sérstakann kapla í rauðskinnu og yfir alla sem tóku þátt í einni var gerðu listi sem allir síðari tíma hér að sagnarítarar læriðu utan að. Þá hófst kvotmanns ættin til fjár og frægðar en efst á virðingalistanum standa ættið nöfni herfóringjana káradúks og förungs. Fróði tók þátt í órustunni en sveiflaði engu sverði. Hlutverk hans var engum að koma í veg fyrir á hoppidarnir í hemdaræði yfir föllnum félugum, færi að myrða þá óvinni sem lögðun yfir vopn. Þegar orustunni var lokið og fyrir mæli gefinum hvernig reynsa bæri valinn, komu kátur, pípin og sómi til hans og þeir reyðu saman heim og bæ til kótmanns. Þar fengu þeir síbúin hátæðisverð og þegar þeir voru mettir, andvarpaði fróði og mælti. Jæja, nú er víst kominn tímin til að snúa sér að séffanum. Já vissulega, því fyrir þí betra sagði Kátur. Og taktu hann ekki neinum vetlingatökum. Mundu hann er ábyrgur fyrir því að leiða þessa ribbalda yfir landið og fyrir öllum þeim illvirkjum sem þeir hafa unnið. Kotmann bóndi smalaði saman í fildarflokkum tveimur tiltum kröftugra hoppíta. Því að það er bara ágískun hjá okkur að engir ribbaldar séu eftir í baggabotni, sagði hann. En það er aldrei að vita. Svo lögðu er af stað fótgangandi en fróði, sómi, kátur og pípin í fararbrotti. Þetta var ein dapulegsta stund sem er höfðu upplifað. Reisavaksin skorsteinnin reis upp fyrir fram að og þegar þeir nálguðist hopptúnstorpið hinum megin við ána sáu þeir inn á milli raðana af nýjum og ljótum húsum begja megin vegarins hvar nýja millan reisi öllum sínum afskræmta og ógeðislega ljótleika. Risavaksin múrlaðin bygging sem glendi sig yfir ána og sörgaði hana með rjúkandi og daunandi skolpi. Hvert einast að tré með fram öllum árbakkaveginum hafi verið felt. Og þegar er komu yfir brúna og var litið upp á hólinn, tókuð þeir anköf af hryllingi. Ég að vel sóma í skuggsjáni hafi ekki búið hann undir þetta. Meira síða gamla korlaðan að vestanverðu hafi verið rifið neyður, og stað hennar var komin röð af tjörguðum skúrum. Öll kastanýju trén voru horfin. Vekkleðslur og limgerri rifin og tætt, stóri fluttingavagna stóðu hér og þar í túninu sem var orðið eins og stórt moldarflag. Skjóðustígur var orðin að gapandi sand og malanámu og það sást ekki einu sinni í bakgabott fyrir þirpingu stóra bragga. Þeir hafa felt það, hrópaði sómi, þeir hafa felt stóra sankomu tríð okkar. Og hann benti þangað sem treð hafði staðið og það sem Bilbo flutti í kveðjuræðu sína. Og þarna lá bóluðið stauður á flutinni. Þetta var nú það allsýðasta, og sómi fór að há gráta. En þá hvað við hlátur sem bætt enda á allan grátur. Þar stóð illúlegur í glápandi úti yfir kortmýlugeringuna. Hann var grómugur í framan og svartur á höndunum. Hvað er þú að sífra sómi, hrópaði hann háðslega, en þú aðst líka alltaf svo mikill aumingi? Ég hélt að þú hefur kannski farið burt með einhverju skipinu sem þú mást alltaf að bulla um. Þú vildir sigla og sigla. En hvað ertu þá að flækjast aftur heim? Nú verða allir að vinna hörðum höndum á héraði. Já, ég sé það svo sem á þér, svaraði Somi, engin tími til að þvo sér, en nógu tími fyrir kjafthátt. En hafiði nú bara hægan lúði leppur, malarasonur, því að ég á eftir að gera upp nokkra reikninga í höptúni og gerðið ekki verraðum vik með einhverjum bjánalegum háðsklósum. Reikningurum við þig gæti orðið of stór fyrir budduna. Lúði leppur spítti um tönni við girðinguna. "Farðu til fjandans," sagði hann. "Þú getur ekkert gert mér. Ég er vinur sjefans, en hann getur refsað þér óþyrrmilega ef þú heldur ekki kjafti." Sómi vettur nokkert að eiga orðum og þennan bjálva, sagði fróði. "Ég vildi bara vona að ekki séu margir hobbítar ornar eins og hann, Það geti orði verra en allir sá skaði og skemmtir sem ribaldarnir hafa unnið. Þú ert bæði óhrettur og ósvíninn lúði," sagði Kátur, "Og þú fylgist heldur ekkert með." Við erum einmitt á leiðinu upp á hól til að hantaka þennan dýrlega séfaðinn. Við erum nú búin að ganga frá óþjóðalíðinum hans. Allt í einu gafti lúði af undrun því nú fyrst tóka hann eftir fyldarflokknu sem ég hélt, eftir merki frá káti yfir grúna. Hann skost inn í milluhúsið og kom út aftur með lúður sem að þytti af miklu móð. er rómakið, sagði kátur og hló. Ég kann líka blási lúður. Svo lyfti hann upp silfurhorninu og sneri lúðrinum hátt í loftu upp og bles á kröftulega að kalliði glumti ærandi yfir allan hólin og út úr hólonum og skúronum og suppulegu nýbyggingunum í hoptúni kom svarið frá hoppítónum. Þeir streymtu út með rópum og fagnalátum og gengu til liðs við flokkinn á leiðinu upp í bakabótn. Það sem stígurinn endaði stöðvaðist allir hópurinn en þróðu og vinnir hans hjeldu áfram og nú komu þeir allir á staðinn sem hafi verið þeim svo kærr. Í garðinum var fullt af skúrum og bröggum sumis og þétt upp að vesturglugónum að þeir byrðu fyrir allt að dagsljós. Allstarlá og úrgáms hrúur. Hurðin var rispuð, bjöllustrengurinn hjekku laus og bjallan hringdi ekki. Og þeir fengu engin viðbrögð þó þeir berðu að dyrum, lóksins íttu þér á hurðina og dyrnar, ripnuðu upp, þeir óðu inn. Það var megnast á ólíkt í húsinu, allt í skýtu og róðarígi, það var ekki að sjá að neittn hefði verið þar um sinn. Far skildi rævillinn hann lotti fela sig, sagði Káttur. Þeir höfðu leitað í hverju hórni og ekkert fundið kvikt nema rottur og mís. Egu við að kalla á hina til að leita í öllum bröggunum? Þetta er miklu verra enn í Mordor, sagði Somi. Einhvern veginn miklu verra með sínum hætti. að slæri mann svo illa að því að hér áttu við heima og munum hvernig það var, áður en allt fór í neyðuníslu. En þetta er líka Mordor, saði Fróði, þetta er aðeins einn ángin af myrkravaldi Mordors, alveg eins og Ísangerði. Þar var Saruman allan tíman að verki fyrir Mordor, þó hann heldur að hann væri að verki fyrir sjálfann sig, og alveg sama gildur um þá sem Saruman blekti eins og Lotta. Kátur litaðist um með og hryllingi. Komum okkur út hér, saði hann. Ef ég hefði getað ímyndað mér kvílikum óskunda Saruman gæti valdið, hefði ég tróðið tóparspungnum ofan í kokið á honum Sjálfsagt, sjálfsagt, en þú gerði það ekki og því get ég bóðið þig velkominn og þarna stóð engin annar en Saruman í dyránum. Nú viltist hann í góðum holdum og hinn brattasti en augun glóðu af illfísi og sjálfungleði. Allt í einu kviknaði ljós með fróða. Skarki, hrópaði hann. Saruman hló. Jæja, svo þú hefur þó heitt nafn mitt. Allir mínir menn kölluðu mig svo í Ísangerði að ég held. Það átti líklega að sína að þeir hefðu mæ Það er að segja, orðið skarki er sennilega orkverst að uppruna, sjarku eða öldungur. En þið hafið vist ekki búist við að sjá mig hér? Nei, ég bjóst nú ekki við því, sagði fróði, en ég hefði átt gera mér grein fyrir því, ill virki þó í smáum stíl sé, Gandalfur varaði mig við því að þú gætir enn verið hættulegur. Í smáum stíl sagði Sarúman og svolítið meira en það ég ég gat nú ekki annað en hleigið aðir þessu hobbitamerkikerti þar sem um reisst þarna áfram í fild með allri þessu stórmenni svo öryggur og sjálfnglæður þú heldst að nú heðru gerð það svo gott að þú gætir bara farið því á brokki aftur heim til línu og láti fara velunig það væri svo ágætt að nú væri búið að gjöra eyðileggja heimili Sarúmans og það mætti hreki hann út af en engin gæti neitt skaðað þína heimabygð Ó, nei Það ætti ekki vera nein hætta á því, Gandalfur myndi sjáum það. Aftur hló Saruman, en Gandalfi stendur alveg á sama um þig. Þegar verkfæratólin hafa gert sitt gagn, hendur hann þeim á hauganna, en þú máttir til með að dandalast aftan í honum, tefja og tala allstar og ríða helmingi lengri út úr króka en þú þurftir. Jæja, hugsaði ég, ef þeir eru svona vitleusir get ég orðið undan þeim og kentum leksíinna. Með ítlu skal íls hefna og hemdin hefði orðið enn greipilegri ef þið hefði gefið mér svo meiri tíma og ég hefði getað að sapnað meira liði. En nú þegar hef ég valdið mörgum skada sem þið munuð eiga erfitt með að bæta eða betra á ykkar æfi tíð, það, það er ánægilegt fyrir mig að hugsa til þess og það bæti mér þannig upp þann skada sem þið gerðið mér. Jæja, ef þú hefur ánægja að þvísa þið fróði þá ertu vorkunarverður. En svo ána ég mun ekki endast lengi nema sem endurminning löngu leiðin er í hrætturum. Snöyt höfðu undir eins burt og láttu aldrei framar sjáði hér. Hópítarnir úr þorpinu höfðu sé til Sarumans þegar hann kom út úr einum kofanum og þyrtust snú upp að dyrum bakabots. Þegar þeir heyrðu fyrirmæli fróða, mótmaltu þeir reyðilega. Sleppið honum ekki! Takið hann á lífi! Þetta er fandur og morðingi! Drepið hann! Saruman horfði í fjandsamleg augu þeirra og brosti yfirlætislega. Drepið hann, herndi hann eftir hálslega. Já, og nú viljiði drepa mig þegar eru nógu margir þessir hugdjörfu hoppítar. Hann reisti sig upp og starði áð á myrkur og svip með kolsvertum glirnónum. En þið skulu ekki halda þó í hafi mist aðlegu mína, að ég hefði mist allan mátt minn, hver sem slæri mér skal vera bölvaður, og að ég láti blóð mitt líta jörð hér aðs, mun það eyðast og aldrei dafna. Hoppítarnir hörfuði frá honum, en fróði sagði, takir ekkert mark á honum, hann hefur í raun að vera mist allan mátt, nema rödd sína og með henni getur hann enn hrætt ykkur á blekt, eði láti hann gera það. En alltaf einu vil ég ekki láta drepa hann. Það gagnar ekki láta hemd mæta hemd. Það bætir ekkert um. Farðu burt, Saruman, og það hýð snarasta. Ormur, ormur, kallaði Saruman, og út úr nálægum skúr kom ormstunga skrýðandi á fjórum fótum líkastur hundi. Enn megu við velkjastu vegamóðir, ormur, sagði Saruman. Þessir heldri menn og höfðingar reikju okkur enn á vergang. Komdu með. Sárumann sneri sér við og stikaði af stað en orðtunga skoprað og eftirónum, en í því að Sárumann átti leið rétt fram hjá fróða, blikaði á hnífi hendi hans og hann kerði hann af afli í hann. En hnípsblæði rakst á huldubrynnjuna svo hann brotnaði. Heiltilt hoppita undir fórustu sóma stökk fram með ópum og skellti tilræðismanninum til jærðar. Sómi dró sversitt úr slíðurum. Nei, Sómi, hrópaði fróði, ekki drepa hann, þrátt fyrir þetta. Því að hann skaðaði mig ekki og allra síst vil ég láta lífláta hann í nokkrum æsingi. Hann var einu sinni mikill og virtist gufugur að ellisfæri þótt hann leti spillast. Fyrir síður ættu við að leggja hendur á hann. Nú er hann fallin og það er ekki á okkar færi að reysa hann við. En ég vil samt þyrma honum í þeirri von að hann betrun bæti sig sjálfur áður en líkur. Sárumann reis og fætur og starði og fróða. Það var undarlegt blik í augum hans, sambland undrunar, virðingar og haturs. Mér þykir þú hafa vaksið, stuttlungur, sagði hann. Já, þú hefur vaksið á þroskast. Þú ert orin vitur og væðanlaus. Þú rænir mig sætleika hemdarinnar og nú neyðist ég til að leggja af staðfullur beskju og í þakklættis skuld við ná þína. Ég fórsmávi það allt saman og ég hata þig. Jæja, ég skal þá fara og ekki ónáða þig meir. En þú þart ekki ímynda er að ég óski þér vel Þér mun hvoru en það er ekki mín sög. Þetta er einungis forspá mín. Hann gekk burt, og hoppidarnir vekur vegi fyrir honum, en þeir kvítnuðu á hnú honum, svo fast kreistuð er vopn sín. Ormstunga heikaði við, en svo skoppaði hann á eftir húsbónda sínum. Ormstunga, kallaði fróði til hans, þú þarft ekki aft að fylgja honum. Þú hefur ekki að gert til meins, svo ég viti. Svo þú getur hér eftir og fengið kvíld og framfærið um skeið, hanga til þú hefur styrst og síðan farir allra þinn ferða. Ormstunga stöðvaðist og horfðið um öxl til fróða eins og hann væri hálft í kóru að hugsa um að verða eftir. Þá sneri Sárum hans sér við. Ekkert gert til meins, klukkaði í honum. Ó nei, ætli ekki. Þegar að laumast út af næturlegi er aðeins til að horfa á stjórnunar. En var ekki einhver að spyrja hvar aumingi lotti lagi í felum, Þú ættir að vita það. Jú, þú veist það, Ormur. Allt er ekki að segja en um það. Orstunga grúðið sér neyður og vældi. Nei, nei. Jæja, þá skal ég gera það, sagði Saruman. Ormur drap sjæfan ykkar, vesalings litla rævilinn litla sæta sjæfan. Var það ekki Ormur? Þú rakst hann rítingi í svefni, skilsmér. Ætla mætti að þú hafir þá grafi líkið í jörð, en gallin er bara sá að ormugreið hefur verið svo banhungraður upp á síkastið? Nei, þið skulu ekki ímyndi ykkur ormu sinni eitt góður gaur. þe ættu heldur að eftirláta mér hann. Trillingslegur hattur sklampi kviknað í rauðum glirnum orfstungu. En þú saðið mér að gera það, þú neittir mér til þess, hvæsti hann. Saruman hló. Já, hvað er að undra? Þú gerir alltaf það sem skarki skipa þér, er það ekki ormur? Og nú skipa ég að þér komdu með. Svo sparkaði hann í fjesið og ormstungu þar sem hann lá á hnjánum, snerið sér svo við og rauk af stað með fasi. En þá var eins og eitthvað bristi. Skyndilega reis ormstunga upp, dró fram falinn hníf og urrandi eins og vígahundur, stökk hann upp á bakið á sárumanni, hnykti hausnum á honum aftur og skaran á háls og svo ætlaði hann að stökkva burt eftir stignum. En áður enn fróði gæti nokkuð aðhafst eða sagt, guðli við þrír strengir hoppítaboga og ormstunga fjalldauður niður. Öllin til skelvingar sem nari stóðu, gaus, grár, mistur strókur upp af líki sárumann sem reis harra og harra eins og reikur af eldi og tók á sig þokukenda mynd til íkamnings sem vavði yfir hólnum, en sem snöggvast flökkti hann til og horði til vestus en nú vesturinu blés köldu myndi. Undan vindáttinni sveigðu í strókurinn og með döiðastunu leistist hann í sundur og kvarf. Fróða var litið neyður á líki með meðungun og hryllingi því að þegar horði horfði á það var eins og margra ára döiði færið skindilega yfir það og það riktist saman og hruggott andliti var ekki annað en skindfengir strengdir yfir óhugnarlega hauskúpu. Og fróði lyfti upp faldi skýturar skikjunar sem þanist hafði út á jörðinni, breypti hana yfir hann og snýrir sér undan Þannig urðu þá lokin, sagði sómi Anstíkileg sögulok sem ég vildi helst ekki hafa orði vitni að en það var þó góð hér aðs reynsun að þeim Já, síðustu endarlok strísins vona ég, sagði kátur Já, það vona ég svo sannlega sagði fróði og andvarpaði Síðasta mandrápið en að hugsa sér að það skildi gerast hér rétt við bæjadirnar í bakkabotni Í öllum mínum vonum og óta hefði ég allra síst búist við því. Ég lít nú ekki svo á að endarlokanum sé náð fyrir við höfum hreinsað út allan óróðan, saði sómi drungalega, og það á eftir að kosta mikinn tíma og erfiði.